Myntorget vid Sveriges riksdag, torsdag den 30 september 2021. Mammor, pappor, syskon och grannar till skjutna och mördade i gängkonflikterna i Västerort i Stockholm samlas för att utlysa en nationell kris. Folk där som flyger, det är, det är tufft. Det är tufft alltså. Jag, jag kan inte beskriva. Det är, jag saknar ord att beskriva smärtan och man Man är ju lite rädd att man kan hamna i skottlinjen fast man har ingenting med liksom, uppgörelserna att göra. Unga män triggar varandra och våldet blir allt grövre. Om man räknar med de två som har dött i Danmark så är det väl tio döda i den här konflikten och som polisen känner till. Men nu är det mer mammor som har förlorat söner än mammor som inte har förlorat. Du lyssnar på Peter Krim om mordvågen i Järva som kallas för ett krig och medborgarna som säger ifrån. Jag heter Eva-Lisa Valin. Jag heter Victor Aldén. Förra veckan så var det ju en demonstration utanför riksdagen i Stockholm. Den mm. organiserades av nätverket Nationell kris. Och det här var en grupp med mammor och också andra personer från Järva. Yngre aktivister från grupper som Kollektiv Sorg. Vi var inte ensamma där. Det var ju ganska mycket folk på plats. Mycket media också vilket var kul att se. Där presenterade de ett eget 34-punktsprogram. Ett förslag från dem på hur vi ska få stopp på skjutningarna i Sverige. framförallt med fokus på Järva i Västra Stockholm. För de senaste månaderna har ju präglats av skjutningar i Stockholms förorter. Senaste året har varit väldigt våldsamt i stort. Men den här sommaren, den har varit extrem. Hittills igår i hela Sverige så är det 36 personer som har blivit mördade med skjutvapen. 19 av dem i Stockholm och många av dem har ju varit i just järvaområdet. Och vi kommer att djupdyka i de konflikterna, framförallt i västra Stockholm under hösten. För att försöka förstå vad som ligger bakom den här ökningen. Och något som stod ut när vi började jobba med de här avsnitten för några veckor sedan, det är ju att folk faktiskt verkar vara mer eh, redo att prata mm. med Så oss ju... som journalister. Så har det inte varit tidigare. Nej, verkligen. Du har ju varit inne på det ämnet tidigare i Lagens Namn bland annat och mätt ju på då att folk hade väldigt svårt att prata om det här. Det låg så himla nära både i tid men också emotionellt att man orkade bara inte. Och det handlar ju både om att man är rädd för att om man pratar och blir identifierad, även om man skulle vilja vara anonym, så är man rädd för att det kan få konsekvenser. Och till viss del också en förtroendefråga mm. gällande just journalistiken. Jag har ju också ofta mött det dubbla i att man ser ju såklart de här morden med skjutvapen som ett jätteproblem. Samtidigt som man inte vill att området i sig ska bli helt eh, svartmålat för det finns ju såklart bra saker som sker i Järv också så är det ju, det är ju inte varje dag det skjuts liksom, Nej. men att det har funnits ett eh, motstånd och en mm. liksom förtroendeklyfta, vi får se om det här är förhoppningsvis på väg att förändras, tyvärr då väldigt tråkiga orsaker, det vill säga att eh, man nu känner att man har fått nog för att det är så många som har skjutits ihjäl. Och under arbetet med de här avsnitten så har vi pratat med föräldrar som förlorat ett barn, en syster som förlorat en bror, ungdomar som är rädda att förlora syskon till vad de kallar för kriget. Men också till att de ska bli involverade i de olika nätverken som är aktiva i Järva. Vi pratar med instakonton som publicerar bilder och filmer från konflikterna och även de som själva har varit aktiva i de här grupperingarna och förlorat vänner och släktingar. Och frågan om varför man väljer att prata, den, det var ju faktiskt många som själva tog upp när vi mm. pratade folk på demonstrationen och även har liksom ringt samtal och pratat runt i övrigt. Något som flera säger är att snart är det fler Järva som förlorat någon de känner till våldet än de som inte gjort det. Svårt att förstå att du inte finns vid liv. Svårt att förstå att hela släkten samlades för att begrava ditt lik. Saknar din stor efter dig, vår vän, son och bror. Du finns alltid i våra tankar då tiden går. Du finns i våra hjärtan då dagar blir år. Det man minst säger är det man känner. Min torget ligger precis vid slott. Och riksdagen i Gamla stan i Stockholm det är ju där Drottninggatan övergår i Västerlånggatan. Och strax efter klockan två i torsdags då började det samlas folk till den här demonstrationen som skulle börja klockan tre. Jag hoppas du famlas med den djupaste friden där du inte gråter och inte klagar. Men livet har sin egen rutt. Du vet aldrig hur resan går slut. De vi förlorar först eller sist eller om man själv lever för att se filmen slut. Först var ju bara arrangörerna, och unga och killar och tjejer som är uppväxta i Järva. Sakta men säkert så dyker upp fler och fler. och Innan själva demonstrationen ska börja- då kommer också bussar med engagerade personer och mammor- men också ungdomar från Järva till Myntal. På bussen de pratar om att det här borde de göra länge sen. Det här är Fajsa som vi också hörde läsa en dikt- under själva demonstrationen. De pratar om att de borde ta tag i det här- och göra det länge sen faktiskt. Det är det de pratar om att att det behövde ta så här lång tid, att du behövde förlora så här många liv för att göra en demonstration i Riksdagen. Hon säger att hon både har misten när anhörig och att hon har bröder som riskerar att bli klippta i det här kriget som man kallar det. Och det är ju många som har blivit mördade i arva senaste åren. Bara i en av konflikterna så är det ju ett tiotal personer. Alltså jag tror förrän det drabbade verkligen alla... Att det är då man kunde göra en grej av det känns det som att men nu är det mer mammor som har förlorat söner än mammor som inte har förlorat. Så nu känns det som att det är stopp. Jag tror att man är trött, man orkar inte längre. Och många på demonstrationen de har röda band knutna runt huvudet eller runt armen. Och det ska symbolisera allt det blod som har spilt. Så att man har förlorat en anhörig eller nära. Men det är inte bara mammor och papper och systrar eller bröder till unga som har blivit mördade som är på demonstrationen. Det är ju andra människor från Järva också. Vi mammor liksom vill få slut på det här helt enkelt. Esme hon bor själv i Järva, har inte varit direkt drabbad av det här våldet. Men har både vuxna barn och ett barn i 12 tonåren. Sen våldets orsaker, liksom allt det där kan diskuteras men det är ju... Just... Det som sker är ju hemskt och liksom, det är vår önskan att få ett slut på det här. Då behöver vi hjälp helt enkelt. Då behöver vi hjälp från politiken, vi behöver hjälp från myndigheter, vi behöver hjälp från institutioner. Och vad, liksom alla som vill hjälpa till att få stopp på det här. Där hör vi ofta hur det grova våldet med skjutningar påverkar många alltså på olika sätt. Man är ju lite rädd att man kan hamna i skottlinjen fast man har ingenting med liksom uppgörelserna att göra. Man kan liksom vara på fel plats på fel tid. Det har man i sina tankar och man känner oro för det. Det är ju samma sak liksom när det gäller mitt barn, det är inte att han gör någonting, det är bara att han kan hamna där på grund av att bara befinna sig just den tiden när det sker. Eftersom nu det sker mitt på dagen, ute på centrum, där kamerorna finns, där folk, samlingar, då har man tappat greppet om var någonstans är trygg, var någonstans är otrygg längre. Och för Esmes del kan hon som mamma känna att hon på grund av våldet och skjutningarna behövt begränsa sina barns liv. Jag skulle gärna vilja att mina barn skulle ha varit lite friare på miljön, Vilket är de inte det på grund av just våldet på våra gator. Tonårssonen då, han ska helst vara hemma vid 15-16 tiden på vintern. Då börjar det ju bli mörkt tidigt. Somrarna lite senare men faktiskt inte längre än sju på kvällen. Jag vågar inte släppa min tonåring ut så mycket så ofta jag skulle ha velat. Det är liksom det här oron släpper inte och han känner av det såklart. Och på demonstrationen då presenterade man sitt då 34-punktsprogram. Vi kommer gå igenom det lite snabbt nu men om man vill läsa mer detaljerat om de här punkterna så kommer vi lägga upp det på vårt Instagram-konto och P3-krimpodden. Med din demokratifrågor, man vill se alltså remissinstanser på lokal nivå och man vill att man ska informera boende om rättigheter och så verkligen grundligt utreda hur arbetet sköts för att komma åt våldet. Man vill också starta en krisbudget som boende i området ska kunna vara med och fördela när en skjutning har skett- Sen vill man se andra satsningar också. Det handlar ju om sommarjobb till unga, fler speciallärare, läxhjälp- men också hårdare tag mot de som kommer till Järva för att köpa narkotika. Sen vill man ju också se en kriskommission som ska utreda- varför det är så få mord i Järva som har blivit uppklarade. De här morden med skjutvapen, uppklaringen där ligger ju kring 20 procent- och Järva är ju inget undantag tyvärr, för det får ju också sin påverkan- att det inte är någon som blir dömd för morden. Men det här är som sagt några av de punkter som ingår i det här 34-punktsprogrammet regeringen har ju också ett 34-punktsprogram så det är en slags blinkning till det så att säga. Mm. Och man kan läsa hela då på vårt insta-konto Petri Krim Svårt att smälta in att våra föräldrar fick bevittna din begravning, deras förstfödda son som inte längre är vid liv och att jag och resten av kusinerna inte kan säga bro, dina barn har fått en kusin. Svårt att smälta in att du finns med i historien ordet var är den enda grammatiken som finns. Att det enda som finns kvar på dig är roliga berättelser och bilder på din min. Du hade alltid nära till skratt och jag ska göra mitt bästa för att hedra det ända tills vi möts igen. Det är psykiskt påfrestande faktiskt men jag har lärt mig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 Och som vi nämnde i början så finns det ju konflikter i Järva som också riskerar att dela upp människor i för och emot Antingen är du lojal med ena eller andra sidan. Och för de som är familj eller nära vänner så kan man faktiskt tvinga sig in i det här även om man inte är liksom en del av ett kriminellt nätverk eller en kontext. Man har redan valt sida åt mig. Det är inte, I och med att jag kommer från en familj där sånt här händer så har man redan valt min sida. Man kan inte frivilligt följa sida. Jag, jag, jag infödd Faisa, hon har en bror som rätt tidigt valde sida i en av konflikterna och som även är dömd för bland annat grovt vapenbrott. Och även om man nu då, enligt vad Faisa säger, ska ha lämnat det kriminella livet så finns det fortfarande en hot bildboende mot honom och hans nära anhöriga. Det spelar ingen roll hur bra han försöker vara nu. Problemet kommer för evigt följa efter oss. Det kommer för evigt följa efter oss. Bara för att han säger, okej okay, jag ska inte hålla på med dumhet längre, inte ska inte göra någonting, det betyder inte att fienderna låter honom vara. Det finns folk, för andra folk som vill ha honom ont, men han har ju lämnat det så. Det har ju påverkat han på ett gott sätt ändå, men det finns många andra bröder som fortfarande är kvar i det här som behöver ta sig ut. Och det här med att konflikter som gör att ett område eller ett kompisgäng splittras, det ska vi återkomma till. Men på demonstrationen så var också Momo, han är också känd som Life of Momo på Youtube och Instagram. Jag föddes 95, bor i Julsta, Järva, har bott i Västerort hela livet, känner allt och alla, från artister till ungdomar och mosjur, Allt, allt, poliser också. Och han tycker att det är bra att man kommer in till myndighet och gör sin röst hörd, även om det är såklart det är väldigt sorgligt att man gör det för en sån här grej. Man får hoppas på en förändring och att den här frågan kommer upp på tapeten, för det är väldigt många folk som, som dör just nu och det verkar inte som så, så många människor bryr sig alls liksom. Och Momo tror att föräldrarna åker in till stan nu för att verkligen sätta press på maktavarna. Att det har att göra med att man verkligen känner att man behöver hjälp. Här. Man försökte kanske lösa det, lösa det inom varandra och sina grejer. Typ att inte att saker ska kommer ut. Att, att det inte är så stort problem kanske som det är. Försöka, försöka lösa det mellan familjer och sånt där. Men jag tror nu det har blivit ett stort problem så att man verkligen vill ha hjälp utifrån. Skrik på hjälp i alla fall. Att det, det är så här, vi, vi, vi har ingen kontroll över vad det som händer. Folk dör som flugor. det, det, det, det är tufft. Det är tufft alltså. Under arbetet med det här avsnittet- det kommer ju bli några till också- mm. så har du också varit i kontakt med en pappa- som har förlorat en son i det här kriget- som ju många kallar det. Ja, den pappan har bott i Järva sedan 90-talet. Och han beskriver som att det var en helt annan plats då. En helt annan demografi också menar han. att Det var mycket mer etniska svenskar i Järva- och mycket mer lokala arbetstillfällen. Då. Man mötte människor över områdesgränserna- på ett annat sätt. Han säger att man mer och mer känner sig lite bortkopplad från övriga samhället. Området var ju väldigt fint för Man har förflyttat allt. Man har stängt allt. Man har stängt alla sociala kontor, polisstationer, försäkringskassar, banker. Man har stängt, vad säger man, post. Man har stängt skolor. Man har stängt konvox. Man har till och med stängt gymnasiemskolor. Och sen sista då har man stängt också bibliotekerna. Och sen man skiljer på invandrare och säger ja, invandrare vill inte lära sig svenska. De vill inte liksom eh, eh, anpassa sig i samhället. De vill inte integrera, de vill inte assimilera. Hur ska man kunna Hur ska allt det här kunna ske? Hur ska det, det ske? Hur ska det vara möjligt när alla samhälls-service är, är borttagna? Och den här nedrustningen att mm. den på sätt och vis står tajmar olyckligt med framväxten av en liksom yngre generation kriminella som blivit allt våldsammare flera mord blir inte uppklarade det gör ju såklart att man både som vanlig medborgare och pappa till en av de unga män som har blivit ihjälskjutna kan känna sig rätt ensam som mm. att samhället inte gör någonting även om det är såklart, den här våldsamma utvecklingen har ju onekligen varit en väldigt omdebatterad fråga senaste åren och står högt upp på politiska agendan samtidigt så har det ju fortsatt skjutas, mm. det har fortsatt dö flera unga män. Och pappan ser såklart demonstrationen som ett bra initiativ inte snacka om det men han känner också kanske att de här manifestationerna liksom inte räcker till att man inte får den responsen som man vill ha han vill se att man har bättre koll på gränserna och att de som faktiskt begår brott ska få kännbara straff och så länge som den här luckan inte stängs där staten ändrar lagen och staten tar sitt ansvar och, och, och håller de an kriminella ansvar och sätter dem bakom loss och bom då kommer vi ha sådana demonstrationer och, och måter gång på gång på grund av, och den är bara kosmetisk, kosmetiska symptom som vi försöker behandla sjukdomen själv finns i gränsen där allt det här med, med, med vapen och, och, och knack som korsar gränsen kommer in i landet. Och vi har också pratat en hel del om hur man har pratat om Järva då. Framförallt i medier, här är det något som vi kan lyssna på och lära oss av. Såklart. Och hur det liksom påverkar de boende. Hur språk kan bidra till en alienering av boende. Och enligt pappan då, en avhumanisering. Liksom området har ju sitt, sitt namn. Om det är Järva då, då ska man kalla det Järva område, kalla det Rinkeby, kalla det Tensta eller kalla det Husby eller Akalla. Men inte sådana namn som vi har gång på gång som är rasistiska på från statliga radio och tv. Där man kallas, området kallas för problemområde, invandraområde, utanförskapområde, utanför parallell samhälle. Och det här handlar ju inte bara om hur man benämner ett område det handlar ju också om hur man benämner det när någon har blivit skjuten. Mm. Det brukar ju vara tyvärr då lite klassiskt att man får polis från att höra att det är en person som är känd av polisen sen tidigare att det är en skjutning som har skett i en kriminell miljö och så kan det ju vara. Samtidigt så blir det också indirekt en distansmarkering mm. och förstärker det här vi och dommet Och där har ju onekligen vi journalister en del att jobba på också. Det gäller på något sätt att hålla liksom två tankar i huvudet. Det kan finnas en förklaring om en inte en ursäkt i sammanhanget som en skjutning sker i samtidigt som man också måste ha respekt inför att det finns personer som har förlorat en nära här som kanske var en helt annan människa för dem mm. än den där killen som kanske var dömd för ett vapenbrott eller ett ringa eller hängde med en del kriminella personer. Men för att försöka förstå frustrationen och ilskan- och även rädslan som anhöriga och boende i områdena- som drabbas av det här känner- så ska vi försöka backa bandet och prata om hur det här våldet- har utvecklats och på ett sätt stegrats i Järva då, i det här fallet- bara det senaste decenniet egentligen- för har ju inte skett ett vakuum för boende och kriminologer och människor som är kopplade till konflikterna de har sett hur skjutvapenvådet har liksom stegrat och stegrat. Till en nivå där föräldrar pratar om det som att man lever under terrorhot mer eller mindre och tonåringar som sagt pratar om kriget. Och det här är ju inte heller unikt för Järva i Stockholmsområdet. Det har skett på andra håll i Stockholm, även Malmö, Göteborg och såklart också i mindre städer i Sverige. Men vi ska alltså hålla oss i Västerort i Stockholm och Hesselby som är några kilometer från Järva och Backa bandet till 2008. För innan tidningarna och även sociala medier var fulla med rubriker om tjottas och dödspatrullen så var det en grupp från Hesselby som blev ett nytt väldigt tydligt profilerat territoriellt nätverk som man pratar om det. Som kommer att kallas för Lejonen. Den här grupperingen den uppstår ju i ett slags maktvakum efter att flera profilerade kriminella i ett annat nätverk i Västarort har åkt dit på ett rån i Göteborg. De har helt enkelt försvunnit och sitter inne. Mm. Gruppen börjar växa då sent 0-0-tal, 0809 Det är killar i tonåren som samlas kring några ledarfigurer och börjar sakta men säkert, vad ska man kalla det, utöka liksom, sin repertoar av kriminalitet. Det handlar om stölder, rån och misshandlar. Och killarna plockar sig in i omgångar, de får ungdomsvård, de får gå aggressionsterapi. Men inget verkar bita på dem. De bygger ju sin identitet på våld och mm. bygger upp ett slags, ja kriminellt kapital eller varumärke. Och i början av 2010-talet så ser polisen ett liksom tydligare territoriellt nätverk att man formerar och organiserar sig och att det inte bara är liksom ett gäng stökiga tonåringar. Men vad som börjar som grova rån och hot, det ska eskalera allt mer. När man hamnar i en konflikt med en annan, mer etablerad kriminell gruppering i Västerort. Bland annat skjuter man mot fiender utanför Vällingby centrum och man är nära att träffa civila här. Det här sker ju en vanlig onsdag eftermiddag i januari 2013 och jag träffade en av personerna som var där till ett reportage för P1-programmet i lagens namn för några år sedan. Det var här. Där de håller på att bygga Wayne's Coffee nu. Så vi gick in och snurrade runt här på kaféet. Och hittade ingen dörr så vi skulle gå ut igen och precis när jag är strax innanför skjutdörrarna, då hör vi bara att det smäller. Och jag trodde att det var fyrverkerier eller något, du vet det har ju precis varit en månad in efter nio år. Men sen skriker folk att de skjuter och så bara pangas rutan bredvid mig, precis, den här vid skjutdörren där. Det var ju bara ren natur att inte vi blev träffade alltså jag tänker för det var kanske en ja kan det vara en sån här bit ifrån Det var ju ingen som blev träffad då tack och lov men det här är ju en händelse som skrämmer rätt många. Mm. Det är en skjutning utanför ett köpcentrum, in i ett köpcentrum, tidig eftermiddag. Det är vid 15 tiden med mycket folk på plats. Och efter det här så blir det fler skjutningar i Hässelby och också närliggande områden enligt polisen. Hösten 2013 till exempel så är det fyra personer som skadas när det skjuts flera skott mot människor som står utanför en grill i Tensta. Det blir fyra skadade som sagt och egentligen är det ju ren tur att ingen dör. Den här skjutningen är då en del i en konflikt som Lejonen då har med ett kriminellt nätverk i Tensta. Det skjuts fram och tillbaka, man pratar om ungefär tio gånger. Det sker i offentliga miljöer på, på tider där det är mycket folk som är ute i rörelse. Men tack och lov så är det ju ingen som dör under den här perioden. Men lejonen, de får hon egentligen polisens ögon på sig i ännu större utsträckning efter skjutningen mot grillen i Tensta. Och utöver då konflikten med en Tensta-gruppering så är det också väldigt doldsamt mellan lejonen och brödraskapet Wolfpack kring 2013-2014. Den här skjutningen i Vällingby centrum januari 2013 som vi nämnde är ju del i just den historien. Mm. Konflikten mellan brödskapet och de här lejonen hade ju börjat eskalera. Det, det här är Mats Lindström som har jobbat eh, som polis rätt länge, drygt 20 år i Västerort. Han blev intervjuad i lagens namn då för fyra år sedan och det här avsnittet det handlade om ett av Lejonens favoritvapen skulle man kunna säga. Mm. En HP Vigilante från Fabrik National i Belgien och det kallades strykjärnet på grund av formen på liksom slagstiftets avtryck i botten på patronhylsan. Det var formen av ett strykjärn kan man säga. En person hade också blivit skjuten i ena benet och i juli 2014 då fick brödraskapet reda på att en av nyckelpersonerna i Lejonen satt på Nisses krog i Hesselby. De hade ordnat ett automatvapen. Brödraskapets ledare då sprang in med det här automatvapnet för att skjuta ihjäl den person från Lejonen som satt där inne. Vapnet klickade däremot, fungerade inte. Men däremot den person från Lejonen som satt där inne, han tog fram det här vapnet som vi pratade om. Och sköt brödraskapets hälsningsman eh, i alla fall i både magen och i foten. Och han lyckades även skjuta sin egen flickvän i båda fötterna. Så här ser vi en utveckling på ganska kort tid från att det är unga killar som begår rån, misshandlar liknande, kanske använder kniv, till att man verkligen har tillgång till vapen och bär vapen ute i samhället. Och knatar in på en krog för att skjuta en person mitt bland andra mm. middagsgäster. Polisen de börjar i vart fall rikta insatser mot lejonen både för att komma åt skjutningarna som sker i de här liksom olika då, konfliktytorna men också annan brottslighet relaterad till narkotika. Ja, för man börjar avlyssna organisationen och man inser att de har då tagit steget över till den väldigt lukrativa kokainmarknaden. Polisen börjar spana på dem och det här leder ut till då en av de kanske mest uppmärksammade narkotikahävnen i senaste 20-åren i Sverige. i alla fall. taxitoni. Vi skulle ju kunna prata om taxitoni härvan väldigt länge. Det är ett väldigt fascinerande fall som finns mycket pikanta detaljer i. Men lite kort kan du beskriva vad är taxitoni för de som inte vet. Taxitoni är alltså ett nätverk som hade som specialitet att köra ut narkotika. Man mm. marknadsförde sig via sms och skickade ut till exempel i anslutning till lönehelger att nu finns det kokain att köpa. Man körde ut den och man kom åt rätt stora delar av nätverket i den här härvan och dessutom nästan 200 köpare mm. varav en del var rätt mycket kändisar helt mm. enkelt. Men härvan blir bara en illustration här för hur de här territoriella nätverken utökar sin verksamhet och såklart började in bra mycket mer pengar. Vilket gör att man har råd med större infrastruktur, man har råd att köpa vapen, man har råd att ha fler personer involverade. Samtidigt så åker också en hel del personer dit i den här härvan på rätt långa fängelsestraff. Men... Tyvärr så fylls det ju på underifrån med andra personer. Och gruppen Lejonen, de kommer ju fortsätta finnas som vara en maktfaktor på något sätt. Men de är inte alls lika synliga idag som de var under den här perioden. Istället är det ungdomar från en annan del av Järva som kommer att börja vad ska man säga, expandera mm. sin verksamhet. De är också föremål för konflikter och här sker det rätt mycket inför öppen ridå. Vi har ju pratat om konflikten i Rinkeby mellan dödspatrullen och Tjottas tidigare. Men vi ska dra kronologin igen eftersom det är förlängningen fortfarande en stor del i den konflikten som definierar våldet i Järva idag. Och starten, det handlar alltså om ett kompisgäng som begick brott tillsammans och som sen så småningom börjar skjuta ihjäl varann. Det, det, finns, ju, det finns ju flera konflikter i Rinkeby men, men den som är så att säga allvarligast, den som i de senaste åren. här. Det, det är en konflikt som blåsade upp 2015 på hösten. där. Det här är polisen Mats Lindström igen som har jobbat länge i Järva. Det här ljudet kommer från en rättegång gällande ett av få mord som faktiskt har blivit uppklarade. Det handlar om något som åklagaren beskriver som en ren avrättning. En kille som blir skjuten på en pizzeria i Rinkeby den 8 januari 2018. och Det är en kille i tonåren som blir åtalad och dömd för det här. Och det är en konflikt mellan två grupperingar av personer som egentligen var vänner eller vad ska man säga, kamrater och växte upp tillsammans. Och De har efterhand börjat kalla sig för tjottas på ena sidan och tre MST-dödspatrullen på den andra sidan. De här personerna begick 2015 rån tillsammans. Först gick man, gjorde man ett rån i Kista mot en guldsmedelsbutik. Då var man så att säga, tillsammans och vänner. Några månader senare så gjordes det ett nytt rån mot äh, te, Forex i Täby. Och efter det rånet på kvällen så var personer som inte fick vara med på rånet osams med några som hade varit med. Man tog ut en person i skogen och slutade med att han blev skjuten Och dagen efter så hämnades man det mordet och ytterligare en person sköts ihjäl. Och efter det så har... De här grupperingarna har skjutit på varandra i ett antal tillfällen– –och det har resulterat i sju döda, som man kan säga. Personer som är länkade till de här båda sidorna har dött. Då. Den här rättegången sker hösten 2018, alltså tre år sedan. Och samma polis, Mats Lindström, han är med och vittnar i en annan rättegång– –i februari 2020. Då gäller ett annat grovt brott som två av ledarna i dödspatrullen åtalas för– och då är det ännu fler personer som har hunnit dö. Mm. Och om man räknar med de två som har dött i Danmark så är det väl tio döda i den här konflikten och två, åtminstone två allvarligt skottskadade som polisen känner till. Och Momo som vi hörde tidigare på demonstrationen, han är lite äldre än de killarna som är mest aktiva i den här konflikten. Men han berättar hur man hörde rätt mycket ryktespridning om konflikterna. Och kompisar började prata med varandra och liksom lista ut vilka var de här och vad är det som händer här egentligen. Och det blir ju ganska tydligt också här hur vissa personer bygger ett liksom kriminellt varumärke och våldskapital. Jag skulle säga att det blev lite mer, ja, lite mer spänt, så där. Man började liksom prata lite rykten hit och dit. Vem har gjort det där? Vem har gjort det där? Vem är med där? Vem är där? Så, så mycket riktigt spridning skulle jag säga. Där började lite Vi ja, var rädd för den där kanske. Den där människan har det där. Den här problemen är där. Så snacket började liksom. Ett sånt snack som man inte kanske hade tidigare. Och han har också sett hur, hur våldet har trappats upp och hur man nästan blir lite avtrubbad. Ja, det är jag känner, jag känner folk som har gått bort Och folk som har satt på andra sidan också Men det är såhär, jag vet inte om man ska säga att man har blivit immun Inte immun, jag skulle inte säga immun Men det är så här förut till exempel om det hände ett mord Kanske 2015 till exempel det var, det var på tapeten typ i tre månader Alla visste vad som hände, folk var chockade Men nu till exempel om någon dör imorgon Nästa vecka på onsdag det är det här en ny historia Folk har glömt, förstår du Så det är väl, ja det har blivit lite mer nöjland typ alltså och en aspekt som vi ser i konflikten mellan 28 och dödspatrullen som inte varit lika aktuell i andra konflikter mellan nätverk eller kriminella grupperingar i Sverige, det är ju hur sociala medier och även musik har gjort att det har fått en helt annan liksom massmedial spridning. Det handlar ju till viss del om att man bygger ett varumärke genom att posera med pengar, vapen, dyra kläder. Det har tidigare varit rätt flitigt att använda liksom hashtags där man har taggat in ett gängnamn eller att man har skrivit saker ovanpå bilder. Och det finns ju också exempel på förnedrande filmer som har lagts ut är en sida utsätter någon på andra sidan i konflikten för misshandel eller annan typ av förnedring just mm. för att ja, men visa vad man kan på något vis. Och vi har pratat med ägarna till instagram Instagramkontot Shotas vs Dödspatrullen och det är ett konto som har nästan 30 000 följare. Och de lägger upp bilder och filmer kopplade till vad de då kallar för kriget. De är ju inte knutna till en specifik person utan ser sig också lite mer som någon slags alternativ nyhetsförmedling skulle man kunna säga. Lite kanske. så, någon typ av neutral liksom förmedlare av den här informationen. Och de lägger upp både bilder och filmer som är gamla från tiden allt där här startade och skedde. Men rapporterar också kan man säga från det som händer nu. Och vi pratade mycket om varför var som tror att det finns ett så stort intresse på sociala medier för de här konflikterna runt Järva. Intresset för kriget är egentligen byggt på killarnas som är i den kretsen. Och de här killarna vill vara anonyma och därför har svaren då läst in av en annan person. Många har konton på Instagram med tusentals följare. Bland annat finns det två välkända artister från shotta sidan som väcker folks intresse. Vad de har med konflikten att göra och vilka de är nära, vilka de sjunger om och vad de sjunger om. På många sådana här sidor som delar den här typen av material så brukar man ganska ofta skriva bara i underhållningssyfte till exempel. Att man liksom inte står på någon sida, att man liksom inte tar ställning i frågan. Men det är lite speciellt att man ser det här som underhållning och jag frågade dem om det. Det kan tolkas så ibland för att gängmedlemmar brukar skicka bilder när de poserar eller på någon annan gängmedlem och vill att vi ska lägga ut det. Vissa kanske vill bli taggade och vissa vill inte. Det är så det är. Det kan tolkas som underhållning. Och reaktionerna på inläggen, det skiljer sig rätt mycket. Folk reagerar olika. Vissa väljer sida i konflikterna och står för ett de gillar. Vissa tycker det är helt fel det de gör. Vissa tycker att vi har fel att rapportera vad som har hänt sedan kriget startade. Men det är vad folk tycker. Men samtidigt som då ögonen från både polis och media är på de här morden som sker med start sommaren 2015 men sen blir allt fler. Det här sker ju i Rinkeby och med omnejd skulle man kunna säga. Så pågår det narkotikaförsäljning lite grann i det tysta i närliggande Husby. Det är ett område vars eget nätverk också kommer att bli del av senaste årets konflikt i Järva. Husby har ju alltid varit ett område där man har... Skött sig lite själva. Emil Gassibegovic är idag operativ samordnare i lokalpolisområdet i Välingby i norra Stockholm. Men 2015 då jobbade han i Järvaområdet. De kriminella som bott i området oftast har oftast varit de som har verkat i det området. Vi har inte haft så mycket att man kommer utifrån och verkar inne i husby. Och Så var det även på den tiden. Och den tid som Emil syftar på det är för ungefär sex år sedan, alltså 2015. Mm. Vid den tiden var ju Husby en, en plats där många från stora delar av Stockholm åkte för att handla narkotika. Och hur varför det hade blivit så, det kan jag inte riktigt svara på. Men det vi var där, att det var ju ett väldigt smidigt ställe att åka till och handla och sen åka därifrån. Sen om man kom med tunnelbana eller med bil, det var lite vad som den personen förfogade över, just den kunden. Och Emir, han beskriver den här handeln som... Väldigt öppen, snudd på som i Kristiania i Danmark ibland. Vi pratade på den nivån att man erbjöd narkotika till alla som passerade förbi- och visade det väldigt öppet, vilka preparat man hade. Och det skapar en otrygghet för medborgarna, en otrygghet som absolut inte ska finnas med. Det ska inte finnas, där är rättare sagt. När jag fick det här uppdraget, det var ju väldigt tydligt- Husby får inte se ut eh, nästa sommar som det gör just nu. Ni måste, det här problemet måste åtgärdas. Så att det var ju inte så mycket öppet för tolkning. Det, polisens inriktning var att vi måste göra något åt det här problemet och vi måste göra det nu. Och det får definitivt inte se ut som det gör nästa sommar. Eh, för att vi något tillfälle hade inte ställt upp bord och lagt ut narkotikan där för att visa vad man hade. Men... Det här syntes såklart inte när det var uniformerade poliser på plats i centrum. Och husby blir upprätt på det sättet att du kan inte komma in hur som helst in i husby. Och de har ju spejare överallt. Så när polisen kommer, när man kommer upp på torget, så var alla borta. Och vi testade för att bara se hur, bara för att pröva det. Vi satte ut spanare, så kollade vi och så skickade vi in radiobilar. Och när radbilen var på väg in i husby, ja då var alla borta när man kom upp på torget uppe i husbilen var det inte en, en person kvar. Det fanns ju ingen narkotikaförsäljning där när det kom upp en radiobil. Men man åkte därifrån tog i två minuter så var alla tillbaka. Jag har aldrig sett något liknande på det sättet. De som man spanade mot och som senare också dömdes för inblandning i den här narkotikaförsäljningen det var ett antal personer som då, 2015, var i sena tonåren upp till dryga 25-årsåldern. Och det fanns också en kille som ännu inte hade fyllt 18 som var väldigt ung. Det är ju killar uppvuxna i området som har valt någonstans en, en kriminell eh, yrkesbana. Man, vissa av dem har ju begått brott under väldigt, väldigt lång tid. Eh, en del av dem är ju, var ju gamla rånare och inbrottstjuvar som eh, gått över till att säga narkotika eh, på senare dagar, eh, på heltid. Eh, det är ju killar som har i stort sett tagit ett... Ett aktivt beslut att det är det här som jag kommer livnära mig på. Man har hoppat av det här med, med skola. De flesta av dem var inte intresserade av ett jobb. Någon gör, kan ha gjort ett försök- men en, två veckor i den job, anställningen- så har han haft en tendens ledsna ändå. Och så hoppar man av jobbet. Och återgår tillbaka till narkotikaförsäljningen. Och den här försäljningen- den... Pågick ju varje dag från lunchtid fram till rätt sem kväll. Från det att man började så var det en stadig ström av kunder. Man kunde i stort sett, för, alltså när en ny tunnelbanetåg kom in och då kom det upp nya kunder. Så gick de ner och så kom det nya tåget då kom det upp nya kunder. Och en del av de som handlade var lokala de som bodde där. Och sen kom det en hel del bilar upp till parkeringen och handlade. Och det kunde ju vara allt vara från hantverkare som kom i bil under jobbet till studenter. Allt möjligt. Alltså det, det kom ju kunder från, av alla dess slag. Och majoriteten av kunderna kom utifrån. Och det var personer med ett arbete som handlade narkotika. Den här spaningen den pågick i en månad ungefär. Sen ansåg polisen jag hade tillräckligt liksom på fötter för att visa att de här personerna, att de som såldes samarbetade och att man därför skulle kunna definiera det som ett nätverk. Men också att det såldes i väldigt stor omfattning. För i ett PM i den här förundersökningen då står det att polisen fick liksom hushålla med att filma allt de såg. För det var så pass mycket narkotikaförsäljning att de kunde liksom inte filma allting så de fick bara välja att filma vissa delar och så släppa andra saker efter en längre tids spaning slog polisen i morse till med kraft. Ett 60-tal poliser var engagerade bland annat från nationella insatsstyrkan. I området har det pågått narkotikahandel mer eller mindre öppet en längre tid. Och när det väl blev åtal så var det totalt 39 personer som blev åtalade. Men många av dem var ju köpare. Det var egentligen sju ska man säga, huvudpersoner som åtalades för grovt narkotikabrott eller med hjälp till grovt narkotikabrott men om man tänker lite på det som Emir Gasebigovic berättade om hur alla spår av försäljning försvann så mm. snart det kom in en målad polisbil i Husby och hur omfattande försäljningen var också, det var ju liksom hundratals transaktioner här så misstänker man ju att det var fler involverade och hjälpte det här nätverket än bara liksom sju personer Alltså ett sånt här ärende slutar ju tyvärr aldrig att vi kan ta allihopa. Ett sånt arbete skulle vara extremt stort i omfattning. En sån utredning skulle till slut vara bara för att slutföra det. skulle ta ruskigt mycket tid. Och inte heller rimligt. Vi kommer aldrig kunna bevisa alla, alla, alla delar på alla som är involverade. Inte så att det håller i en, i en domstol. Så självklart så fanns det fler individer som samarbetade med dem eller jobbade åt dem. Och de som dömdes i det här fallet de kommer att finnas kvar på polisens radar. Flera återkommer i utredningar kopplade till husby Men också på den gruppen vi kommer fokusera mer på i en senare del av den här serien om Järva. Och det är grupperingen husby Syienor. För bland de som ingår i narkotikahärvan från 2015 så finns som sagt en ung kille. Han är rätt många år yngre än de andra i tonåren- och han ska och många pekas ut som en ledare för husby H&R idag. Han har efter det här narkotikamålet i Husby- också dömts för grovt vapenbrott. Och apropå just det här med skjutvapen- som vi varit inne på, det har ju skett fler mord med skjutvapen- under 2010-talet. Det är ju en våldsam utveckling som är orsaken till den här demonstrationen- som vi pratade om i början. Hittills i år så handlar det om 36 mord i Sverige- Varav 19 i Stockholmsområdet, flera av dem i Järva. Det här är ju en utveckling. Det har blivit en ond spiral– där de kriminella elementen dragit med varandra. Polisen Emir Gasebegovic igen. Man har flyttat någonstans fram gränserna för vad som behövs för att upprätthålla sin makt eller för att. Eh, Driva hem en poäng. Förut när det räckte med att kanske misshandla någon eller man sköt varandra i benet. Det ser vi inte riktigt på det sättet idag. Utan steget går ju allt för ofta och alldeles för snabbt mot att man försöker skjuta ihjäl varandra. Det är en utveckling som de, de kriminella har drivit fram eh, mellan varandra. någonstans känns som att de har tvingat in eh, varandra in i, in i den här när jag träffade momo så pratade vi också om hur han uppfattade liksom den yngre generationens vardag jämfört med hans vardag. Han är ju några år äldre, han är född 95. Men för de yngre, jag vet inte, det kanske är tuffare att vara ung nu än för i tiden, det skulle jag säga 100 procent alltså. Faktiskt, faktiskt. Jag tror det var mycket mer svårigheter än vi hade. Mycket saker löses med, med, med vapen nu tiden. Saker som löses med ett enkelt slagsmål förut kanske. Som, alltså man ska inte slåss egentligen, jag förstår ju. Men saker som löses med knutnävar, saker som löses med eh, två dagars tjafs typ, du? Löses med skott i benet kanske nu. Och då, då är det en helt ny konflikt som har börjat där. Vi ska tillbaka till demonstrationen, tillbaka där vi startade. Och pappa, för efter hela den här resan när vi har pratat om våldsutveckling och de olika nätverkens framväxt och hur våldet har förändrats och stegrats så är själva kärnan i allt det här just frågan om hur vi ska få stopp på att fler människor förlorar sina liv. Och även om pappan inte kan säga allt för mycket om sin sons bortgång eftersom utredningen fortfarande pågår så kan han i alla fall beskriva den ofattbara sorg som det innebär att förlora ett barn. Jag fick eh, information av polisen vid, vid halv tre tiden att, eh, att han har inte klarat sig eh, operation på sjukhuset och, och, och med det då eh, gick han bort så när vi fick den där beskedet då var väldigt hjärtskärande eh, best, eh, information ja, det, var, det var väldigt traumatiserande väldigt ont och, och se en ung person som har lämnat bostaden. bara för att, han, han gick kortfattat köpa en dricka. Och sen dess har vi inte sett honom. Tills den dagen som vi, vi begravde honom. Och vi tycker liksom att det, det är väldigt. Det är väldigt jag, jag kan inte beskriva. Det är, jag saknar ord att beskriva smärtan. Och vi har inte absolut fått något hjälp från myndigheter övertaget eller från någon Den enda gången som vi har haft kontakt med myndigheter är två gånger. När polisen meddelade till oss att sonen har avlidit och när de ringde oss och ville ha inform med oss. Det är den enda gången som vi har haft kontakt med myndigheter. Inget annat. Och ingen hjälp och ingenting. Ingenting. Sen påverkar ju en sån här händelse som sagt inte bara enskilda personer utan ett helt område. Och det påverkar hur man ser på sitt eget område. Hur det känns att gång på gång se personer som varit misstänkta kanske men sen släppts i brist på bevis. Eller personer som har dömts men sen kanske kommit ut tidigt på grund av straffrabatter eller ungdomsrabatter. Det är det någonting som inte stämmer med samhället. Och det är någonting som inte stämmer med lagordning. Och det är som inte fungerar. Den är blind och den är tandlös. Det känns väldigt obehagligt. Och det är också... Det sticker i ågat när man går utanför bostaden. Och det enda som man ser det är ju knackförsäljning som sker öppet. Och vem är det som köper de här knack? Det är inte boende i området. Det är ju folk som kommer utanför. Jag tycker det är, det är, det är väldigt, väldigt söjligt att hela samhället har blivit så. Och rättväsendet gör inte sitt. Pappan han var ju visserligen då på den här demonstrationen utanför riksdagen men är ju som vi nämnde tidigare samtidigt då skeptisk till att det här kommer att leda till någon förändring på riktigt, en sån här manifestation eller demonstration. Och det är ju heller inte den första demonstrationen eller manifestationen mot det här skjutvapenvåldet, morden som har skett. Det har ju varit ett antal tidigare, då kanske främst i Järveområdet på exempelvis Rinkeby torg. Men flera som vi pratar med på demonstrationen de hoppas ju på något vis att det här är början på en förändring. Att man också flyttar in frågan om det här dödliga våldet närmare makten. Och att det inte längre bara blir liksom Järvas problem att unga människor dör i Järva. Jag tycker att jag är jätteglad att nu mammorna är här och sörjer offentligt. Mamman Esme Gyler igen. Inte bakom stängda dörrar eller i hemmiljön. Eller i grannskapet. Det, liksom, det här händer här och nu och det är på riktigt. Det är bra att vi är här och visar det. Hoppas att någon lyssnar och gör någonting åt det. Och åtminstone liksom hjälper oss att vi är ju liksom öppna för all hjälp vi kan få för att få stopp på det. Du har lyssnat på Petre Krim om mordvågen i Järva som kallas för ett krig och medborgarna som säger ifrån. Det här är ju den första delen. Vi kommer att återkomma med fler delar då vi också fördjupar mer om senaste årets skjutningar och mord. Dessutom har vi ju gjort lite av en... Jag ska inte säga innehållsförteckning men samlat en del avsnitt både från Petre Krim i lagens namn i P1 som jag har jobbat med tidigare men också annat som kan vara intressant att lyssna på för att få ännu mer bakgrund till den här konflikten. Ja den här frågan är ju så komplex att man känner ju att man aldrig har tillräckligt på fötterna nästan för att prata om det och det är nog bra för jag kan få in så mycket bakgrundsinformation som möjligt när man ska själv försöka få grepp som lyssnare på de här sakerna vi pratar om så det det rekommenderas varmt och vi finns ju även på Instagram nu, Peter Krimpodden. Hör gärna av er där om ni har frågor och tankar om allt det vi har pratat om. Fler röster vi kan få in, desto bättre såklart. Och även om det är saker ni känner att vi bör fokusera lite extra på så gör vi också vissa kortare explainers och grejer på Instagram. Så där kommer vi lägga upp mer material om de här avsnitten. Bland annat så kommer ju hela 34 programmet att ligga på Instagram så man kan läsa det. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Du får gärna tipsa oss på petrikrym.sverjesradio.se eller 073-461-2915. Vi finns också på signal. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor D. En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges Radio.